Ei zic, adică anti Isihaști, Dumnezeu nu se poate vedea și nu se poate înțelege că și pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni niciodată. Fiul lui Dumnezeu, unul născut care este în sânătate Tatălui, acela a spus aceasta că l-a văzut, că-l știe. Ioan 1,18 Iată deci că se înșală cu siguranță cei ce afirmă că văd pe Dumnezeu spiritual ca lumină în ei înșiși. Aceasta era afirmația antisihaștilor. Dacă cineva le amintește de cuvântul celun născut al lui Dumnezeu care a zis: Cei curați la inimă vor vedea pe Dumnezeu, Matei cu 8 sau Eu mă voi arăta lor sălășluindu-mă într-o ei împreună cu Tatăl, Ioan 14-21-23, versetele, răspundând dată că însăși cunoștința este această vedere, adică cunoașterea a ceea ce a spus Scriptura este. Totuna cu vederea dumnezească, ne băgând de seamă că se contrazic pe însi și odată ce au afirmat înainte că Dumnezeu precum nu se poate vedea, așa nu se poate nici înțelege. Cei ce decretează că vederea spirituală a Dumnezeu în lumină e o fantezie amăgitoare și o lucrare demonică, pe motiv că Dumnezeu e invizibil, ar trebui să socotească și cunoștința despre El tot un astfel de lucru neserios, dacă Dumnezeu e necunoscut de necunoscut. Noi însă, cât privește cunoștința despre Dumnezeu, nu dorim să-i contrazicem, căci suntem de că sunt de acord cu noi, deși nu-și dau seama ce spun. De fapt, este și cunoștința despre Dumnezeu și a dogmelor privitoare la el o vedere, o teoria, pe care o numim teologie, așa precum și întrebuințarea și mișcarea cea potrivită cu firea a puterii sufletului și a membrilor trupului, sunt o formă puțin schimbată a chipului mental. <coughs> adică, așa cum uh, există mișcare în trup așa există și o mișcare uh, a minții. Dar nu în aceasta stă demnitatea înalta a nobleței, deruită nouă de sus, și unirea suprafirească cu lumina tot strălucitoare a slavei Dumnezești, de la care singură provine noi putința și de a face teologie sigură și de asta în har, se înțelege și a se mișca potrivit cu firea puterile sufletului și ale trupului. Suprimând această unire a noastră a vederea lui Dumnezeu, unirea noastră cu Dumnezeu, ei suprimă, neagă, strică orice virtute și adevăr. Față de afirmarea lor că nu există o vedere mai mistică și mai înaltă decât cunoștința de care vorbesc ei și că nu există în general o astfel de vedere a lui Dumnezeu deoarece Dumnezeu e invizibil, nevăzut, noi care am învățat de la cei ce au avut o adevărată vedere, îi vom întreba, ce credeți? Duhul Sfânt vede cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Desigur, doar El cercetează și adâncurile lui Dumnezeu. 1 cu 2,10 Deci dacă ar zice cineva că vede lumina cea nepătată fără Duhul Sfânt, bine l-ați întreba, cum poate fi văzut cel nevăzut? Dacă însă le apădă cineva Duhul Lumii, pe care părinții îl numesc întuneric spiritual, acotos noitos, scotos e de fapt scotos, scotos noito, noiti, aici e mai deteriorată tipăritura, așezat pe inimile necurățite și se purifică de toată voința proprie. Dacă se desface de orice tradiție omenească, ce îl împiedică câtuși de puțin în silințele sale, chiar dacă ar fi acea tradiție foarte atrăgătoare cum zice marele vasile, dacă în, sunt vasile cel mare, dacă în sfârșit își concentrează pe cât posibil toate puterile sufletului și își toată atenția cugetării. Dacă ajuns în starea aceasta petrece mai întâi cu mintea, în contemplările potrivite cu firea și plăcute lui Dumnezeu, apoi depășindu-se pe Sine, Mintea primește înăuntru său Duhul de la Dumnezeu, care cunoaște cele ce sunt ale lui Dumnezeu, precum Duhul omului cunoaște cele ce sunt ale omului. Și îl primește pentru a cunoaște, cum zice Pavel, cele dăruite lui mistic de Dumnezeu, pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. 1 cu 2,9 Cum nu va vedea acela prin Duhul primit, lumina nevăzută? Și cum nu va rămâne totuși această lumină nevăzută, neauzită și neînțeleasă, chiar dacă a fost văzută? Sunt văzute, dar tocmai cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s au suit, că sunt văzute lucrurile pe care numai văzătorul de Dumnezeu le vede, nu le, ved, nu le văd și ceilalți. Că cei ce le văd primesc ochii duhovnicești și au mintea lui Hristos cu ajutorul cărora văd ce nu se poate vedea și înțeleg ce nu se poate înțelege în mod regular, în mod normal, dacă mintea nu este ridicată la vederea dumnezească. Doar nu este sieși nevizibil Dumnezeu, adică nu e Dumnezeu pentru El însuși, nevăzut, ci celor ce îl privesc și îl cugetă cu ochi și cugetări create și naturale, Dumnezeu este nevăzut. Celor în care se inarticulează Dumnezeu ca organ conducător cred că nu este inarticulați, cred că este articuleasă. Celor în care se articulează Dumnezeu ca organ conducător nu le va oferi prin sine într-un chin manifest și vederea Harului Său. Nu va ține seama de cuvintele sare din cântarea cântărilor, prin care laudă puterea dumnicească din ochilor, iată frumoasă, ești iubita mea, ochii tăi porumbi. Ochii tăi sunt care unui porumbel. Porumbi înainte vreme cum este și în troparul de la Botez era vorba despre porumbel, nu era vorba despre porumb cocean, ci despre porumbel. Prin ochii aceștia, de la cântarea cântărului 1 cu 14, <coughs> prin ochii aceștia simțind unii frumusețea mirelui spiritual a lui Dumnezeu, îi răspund și ei cu bogate cuvinte de laudă. Nu le e necunoscut celor inițiați cine e porumbul acesta, porumbelul acesta, pe care, avându-l mireasa în ochi, privește și ea pentru întâia oară la frumusețea mirelui și povestește pe largă auditoriului, format din cei ce o înconjoară cu credință splendoara lui, strălucirea luminii lui. Căci, precum raza din ochi, numai unindu-se cu razele soarelui, devine lumina activă și vede cele sensibile, în același timp mintea numai devenind un duh cu Domnul, vede clar cele duhovnicești. Rămâne însă și atunci, desigur, într-un mod mai înalt decât și-l închipuiesc în cugetărilor zlăbănoage cei ce se silesc să contrazică pe bărbații duhovnicești, nevăzut stăpânul, deși în vedere, cum am spus și altădată, Dumnezeu este de necuprins, nu putem să înțelegem tot ceea ce înseamnă zlava lui Dumnezeu căci n-a văzut cineva vreodată totul din frumusețea aceea, adică tot ceea ce înseamnă slavă lui Dumnezeu. De aceea și Grigorie al sunt Grigoria Grigorie zice, aceasta n-a văzut-o niciun ochi, deși privește mereu spre ea, deși o vede, căci nu o vede cât este, nu vedem cât este slavă lui Dumnezeu, ci în măsura în care s-a făcut pe sine capabil să primească puterea Duhului Dumnezeu vedem pe cât suntem capabili. Aceasta este concluzia. Față de ceea ce nu cuprind și ceea ce cuprind le este ca ceva necuprins. Fiindcă aceea, acel lucru, lucrul cel mai divin, pentru că acela este lucrul cel mai divin și mai deosebit de toate. Dacă văd ceva, nu știu și ceea ce văd. Sau dacă aud ceva, nu și înțeleg acel lucru. Fie aceea cunoștința celor ce nu s-au întâmplat încă fie știința celor veșnici. Aici traducerea este e, foarte inactuală pentru noi. Nu le înțeleg și de-aia trebuie trebui să ne refac unele sintagme din propoziții, din fraze. Nu le înțeleg pentru că însuși Duhul prin care le văd e necuprins. Căci această unire a celor dumnezeiți cu lumina de sus se întâmplă în vreme ce încetează orice lucrare intelectuală, cum zice Marele Dionisie, sunt Dionisie Ropagitul, Părinți Greci, Volumul 3, coloana 1001a. Deci vederea dumnezeiască se petrece, se întâmplă când încetează orice lucrare intelectuală. Adică nu mai putem nici să ne mai rugăm, nici să gândim, ci contemplăm. Ea nu e o aflare a lui Dumnezeu cu ajutorul cauzalității. Adică extazul nu este o... Consecința a raționamentelor minții noastre sau nu este o consecință a analogiei continuă Sfântul Grigure Palama căci atunci avea de-a face -o cu o lucrare a minții. Ea se întâmplă însă prin înlăturarea cata ferisin prin separarea de orice idee fără ca ea însăși să constească în această înlăturare. Deci dacă vederea dumnezească este o vedere mai presus de orice minte și de orice idee, nu înseamnă că ea este o uh, negație, rezultatul unei negări a oricărui gând din mintea noastră. Dacă unirea aceasta ar fi numai o astfel de înlăturare, de, ne de negare a oricei idei, atunci ar sta în puterea noastră. Dacă ar fi așa o o anulare a tuturor gândurilor noastre, că extază, l-am înțelege ca pe o anulare a gândirii proprii, ca pe o aneantizare a gândirii, atunci ar fi un exercițiu, ar fi un exercițiu, așa, e o ghinică, ar în puterea noastră. Dar, cum spune Sfântul Isac Siru, aceasta, această idee de, că extazul este o ceva la îndemâna omului, e o învățătura mesalienilor să voie să urci singuri la tainele ascunse lui Dumnezeu. Deci mesalinii credeau că pot să forceze pe Dumnezeu să le dăruiască extazul. Nu e deci numai înlăturare, deci extazul nu este înlăturare, suprimare și negație privirea aceasta, ci este unire și îndumnezeire produsă prin Harul lui Dumnezeu în mistic, tainic și ascuns, după înlăturarea tuturor impresiilor de jos. Adică când numai este o vedere care, în vederea dumnezeiască, înlătură orice gândire referitor la cele pe pământ. Sau mai bine zis, după încetarea activității minții, care e mai mult decât înlăturare, ultima fiind doar un reflex al celei din Căci Că cea deosebit pe Dumnezeu de toate făpturile o poate face orice credincios. Adică această teologie prin negație, care e foarte înstăpânită în teologia romană catolică poate să facă oricine. Nu este, nu este apofasis, nu este de, depășirea oricărei idei, faptul de a nega orice idee despre Dumnezeu și a-l trata în mod negativ, a spune că Dumnezeu e mai presus de orice ființă, de orice lucrare, de orice frumusețe. Aceasta poate să facă oricine. Este o, este o lucrare intelectuală, este o lucrare care poate face orice credincios. Însă, continuă Sfânt Grigore Palama, Mancetarea oricărei activități mentale și unirea ulterioară cu lumina de sus, cu slavă lui Dumnezeu, fiind, este oarecum, este o pătimire și un final îndumnezeitor. Se întâmplă numai la cei cu inima curățită și plină de har. Dar ce zic unirea, când chiar și numai pentru vederea de scurtă durată, a fost lipsă de aceea care fusese până atunci învăță cei fruntași, trebuind și ei să evadeze în acel moment peste orice întipărire sensibilă și intelectuală, se referă la Sfinții Apostol tabor să nu vadă deloc pentru a se vrinci de adevărata vedere și să pătimească în timp neînțeles, să suporte în timp neînțeles pentru a simți cele ce sunt mai presus de fire, de firea umană. Mai încolo vom dovedi cu ajutorul lui Dumnezeu atât ca cei au văzut de fapt ceva pe tabor, cât și că vederea lor n-a fost sensibilă sau mentală. adică n-au văzut slavă lui Dumnezeu pe tabor cu ochii sau Uh, și-au imaginat-o în cadrul minții mental. mental vezi deci că aceia au primit drept minte, ochi și urechi pe Duhul cel necuprins pe Duhul Sfânt prin care văd, auzi și înțeleg că odată ce e oprită orice lucrare intelectuală prin ce mai văd îngerii și oamenii deopotrivă cu îngerii pe Dumnezeu dacă nu prin puterea Duhului Sfânt de aceea această vedere a lor nu e simțire <coughs> pentru că nu o primesc prin simțuri Sfântul Grigorie Palama ca și alți fiți părinți ca toți de fapt numesc simțire experiența directă a unui lucru deci simțire pentru ei este și vederea și să pui mâna pe uh, un obiect uh, să miroși ceva deci tot ceea ce intră prin simțuri este simțire, este în cadrul simțirii de aceea uh, vorbește aici că de această vedere a lor nu e simțire, deci nu e un contact direct al sufletului prin simțurile trupului, văz, miros, gust, pipăit, vă, nu este, deci vederea al Dumnezeu nu este ceva care se poate obține prin simțuri, mai înțeles. Nu e însă nici înțelegere, deci nu e un produs al ra ra rațiunii, a raționamentului, pentru că nu o află prin cugetări sau prin cunoștințe ce se câștigă din ele prin rezultatele silogismelor. ci în vreme ce încetează orice, de vreme ce încetează orice lucrare mentală. Deci nu poate fi vederea lui Dumnezeu o vedere cu ochii sau o vedere prin miros, gust, pipăit sau o vedere prin cadrul cugetării atâta timp cât cât vederea lui Dumnezeu produce o încetare a puterii naturale Minții, prin ideea că se înalță Duhul Sfânt înalță uh, mintea la lucruri mai presus de puterea normală aminții, la puterea naturală a minții, deci este o lucrare supra-rațională dar nu e nici imaginație, vederea lui Dumnezeu, nici idee, nici părere nici vreo concluzie prin silogisme, concluzie în urma silogismelor nici nu câștigă mintea numai urcând prin negarea tuturor. Asta este și iar citează pe studiu Dionisio Orpagitu, părinți greci, ora 1045. Adică nu este, nu este o teologie negativă cum este în apus. Căci orice poruncă dumnezească și orice lege sfântă te duce doar după cuvântul părinților până la curățire inimii. Deci orice toată scriptura are drept scop să ne ducă la curățirea inimii și orice chip și fel de rugăciune sfârșește în rugăciunea curată. Rugăciunea curată care e de fapt vederea lui Dumnezeu care nu mai e rugăciune. La fel orice raționament, ce e contemplație, la fel orice raționament, urcând de jos spre cel așezat de supra tuturor, tuturora pe Dumnezeu și despărțit de toate, se ține doar până ce facem abstracție de toate existențele. Dar de aici nu urmează că după poruncile dumnezeiești nu mai este nimic altceva decât curățirea e, inimii, ci sunt și altele și încă foarte multe. Adică e, viața ortodoxă nu este numai morală să împlinește anumite cu poruncile lui Dumnezeu și să nu se producă nimic în viața ta. Nu, ci scriptura și viața ascetică e, ne duc spre curățirea inimii, iar curățirea inimii este cea care ne deschide poarta spre vederea lui Dumnezeu, ne face să vedem pe Dumnezeu și cu asta spune Sfântul Grigore Palama că viața ortodoxilor nu este numai morală și asceză, ci este și vedere dumnezească și aici sunt foarte multe lucruri de spus dincolo de tot ceea ce spune Scriptura. Deci vedem lucruri care depășesc Scriptura sau care stă în spatele, lucruri care stau în spatele Scripturilor. Și aici spune că cele ce noi experiem, Dumnezeu, Dumnezeu ne dă să experiem, este arvuna pentru veacul acesta a celor promise, deci un gaj, un, o mică uh, explorare a lucrurilor care vor fi în viitor, a celor promise și bună veacul viitor văzute și gustate prin această arvună. Tot așa, după rugăciune, există vederea negrăită și extazul în vedere și tainele neînțelese. Deci, rugăciunea nu se termină numai la cuvinte sau la chemarea lui Dumnezeu ci după rugăciune sau rugăciunea adevărată este cea extatică unde nu mai e rugăciune ci e vedere la fel după ce facem abstracție de toate existențele, mai bine zis după încetarea activității mentale realizate noi nu numai cu cuvântul ci și cu fapta există ceva care deși e neștiință e mai presus de cunoștință și deși e noaptea adâncă, întrece în strălucire orice, aici sunt despre extazi, vorbire despre extaz. Și în acea noaptea adâncă, a tot strălucitoare, se dau cum zice marele Dionisie cele Dumnezești Sfinților. Iar sunt uniseropagitu părinți greși 3 coloana 1025. Deci în această noapte adâncă, care de fapt Lumina strălucitoare, se dau sfinților cele dumnezești, înțelegerile și trăirile dumnezești. Deci nu e simplu o înlăturare, extazul, o înlăturare a oricărei idei, această privire a tot perfectă a lui Dumnezeu și a celor dumnezești, ci o împărtășire de cele dumnezești. Nu este un minus, ci este un plus de săvârșit. Având loc după înlăturarea amintită, e mai degrabă o dare și o luare din partea lui Dumnezeu a, a slavă lui Dumnezeu și a cunoștinței care vine din ea, decât o înlăturare, decât o negare conceptuală. Cele date și luate sunt însă negrăite. De aceea, chiar dacă grăiesc despre ele cei ce le primesc, o fac cu pilde și analogii, o fac prin pilde și analogii, nu pentru că așa li s-au arătat acelea lor, ci pentru că nu, nu pot fi expuse altfel decât cele ce li s-au arătat. Vom continua în episodul următor.